گران و مخترمان کو ده مولانا علی اکاتری صحیب داد دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو دارچین کی شیر داد دی دمینای دو پتی ایسا تای ای اشاہ دی سنت قیسد اینڈ سیدیز مرکز دکان نمبر پیس عبد الرحمان پلازان ایز دی مین چوک جنگیر ارور صوابی پروپائیدر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو چته دا کلیه موږ تاسو اوله مرته په اورې پیرا کې بل زعمتم بلکې تاسو ګمان کوئ الا نجالا چوبه نګرذو لكم استا بار موعده وخت وادي وخت لوز واذ الکتاب او کې بدر کې خود شاملنه فتل المجرمین نتبین مجریما مشریقین ایر دونکه مما داسنا فيه چې باغی کری امال ناما چو کافر مشرکا بیدنوی نی یریگی بات تختی بات ویا قولو ناوائی بذی یا ویلتنا حیف سوست منگل را مال حاصل کتابی سشویر دی امال نامیل لایو قادرو چنده پریخو دی سغیرتن لوکی گناولا کبیرتن آنلوی الا آساها مگر را کیر کلی دی اغیر را یا یا زر عمل ستند پتکل دی گندلو اغا پکیرا چانه نه یو سووږي مات کړې دي یا غو پکی دي نه غلارډه او کنه اجازه ته غواړم الا عاسا مگر را کې کړې دي غې لره ها یو ر پیر چانه پټ کړې ده اغه پکی واوجد او دی بممي ما سواملو چې کړې دي حاضر او چنه ما ل چانه کې کړې دي اس ما کړې چانه کې را کړو ده لګیا یو سربيا ها یو ل مکې د راغره کللانو د هغې اومهک کې چې قطبانې سومره دي هغې برابرو آب به په قالک وال سلی مرب کا او زلم نه کې رته هدا چې سره پل نه په کم وچیمونګه د ملاکتې فرشت ته او چېدو چې دوکې ل آدممات ې سلام ته پهجددو پهې دوړه هغې الله ابل مګر او دا ایمین الجنی دا پیریانونا ففا سقانتی و توان عمیر ربیه دا حکم در اخفننا ابن کسیر در تنقر کلی ری که دا شیطان د ابلیسو دا دا پرشتون ری آخو بیا ارست رجو کردی که نا شیطان دا زن لچه کمدن مخلوق دا ناری دی او پرشتی اغن ورانی دی افتت تخیزونه ایان سیتاس دا شیطان و زوریته اولاد داغو دوستي باندي من دوني وهم او لیا په دوستې بندې مندونې ېوامانه و هم اودي لکومستا پااره عدو دشمناندي بیا ساړی نه کاردي ل ظال می نه دپار داالمانو بدلا پنجم کی ما ااشحت ما معونې حاضر کړه خلق السماوات پید اسمان نو جزز مکته وله خل قانفیم او نه پش فونه دي ته وما کوته اونی مضو مت ت نون کې ګمراحانه له عدو دا په دوېبانندې او دشمنان خو دشمنند دي و یو ما پااربانې یقولو قولو چوبوی الله نا دوواازو کې شرکای کا ل نه زما صدار سره ځام تم چې تاسو ګمان کوو پاغې فدا او هم نهدي باواو کې غیتا فلم میستجی وله کوم نه س کسم جواب پور نهکیلووم دیتا ته وجهالله او بګزو منګه بینم په منې کې مو بقازې د حالاقت و جعلنا او بینی مجرمان انا راور فزن و خیال برای شردی انام چه بیشک دی مواقعوها ورا پریواتون کلی مواقعوها پریواتون کلی دا غزیتا جهنم ته ولم یجدو دی بونومی انها دا غینا مصرفا اولی دل بسم الله الرحمن الرحیم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 سلام عليكم سوره الكاف بين لمسي بارا ولقد صرفنا في هذا القران سوره الكاف بين لمسي بارا ایا 54 دے سالور 500 تمایت من مخکلو ولقد شرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا سنتو الکاف کی سالور واقعات بیان يدلوا فنافذ المغيب یو واقعا فنفذ المغيب داو له کرامنا اصحاب کف دیمه واقعا د موسی علی السلام نه دیمه واقعا د نبی له صلوات و سلام نه اوسلرمه د ذل نه دا سلوور واقعاتو په نفی دل مغيب او بیا دریو طریقو سره تزهید مین الدنیا د دنیا نه بیرغبتی ور کوله یا چې دا دنیا لگا را ناجیغه په ما اعتماد میں مکوا لکه څنګه چې باه والا نو واقف دا څنګه جکم دین واغستې شي دا دنیا صرف خایسته دریم دا دنیا بدرباندې زریده وبالو ګرځي کدا الله پونم پکې نه ور او بیا اخر کې ذل قرنین واقعا اګه ذکر او پاره کې هذا ذل قران ونعكذ او پاغه کې ار اسلامي حکومت شريعت اغاز کرکئی د دې کې الله ترغیق په کتابت اور ولقد شرفنا او یقینا بیان کړی دې منګه فی هذا القران په دې قران کې لناس لن د فذ من کلې مثل هر قسم دلیل هر قسم مثال د کې منږ دلایل املا ذکر کړړي د پار د خلکو د پوې وکانل انسانو او د انسان اکثره شین زیاد د هر چانا جا دله په جګه کې او د ډره جګه کوي جګړمار دیما منناسا ان ندمن اکرای خالق ان یامینو دی یقین کولنا اس جاء حمل الهدى کر چراغ دی ته هدایت و او د بہنی غختو در خپلنا الا ان تاتیہم مگر دا چرال دی تا سنت الاولین ا طریقه د مخ کنو خلقو الا مگر دا چراشدی تا سنت الاولین طریقه د او یا تیاهم العذابو یا راشدیتا عذاب قبلہ مخامق علب منی وما نرسل المرسلین وز حکمت دا انبیاء علیہم السلام در علیگلو بیانو چا انبیاء علیہم السلام اللہ صلر علیگلو وما نرسل المرسلین او نر علیگم انگا پیغمبران اللہ مبشرین مگر زیر ورکو انکی ومنزرین آو یر ورکو یما منن کو ماشالے توحید او اتباع سنت والا ته خوشخبری ورگی او منن کو تیار د عذاب ورگی و یاجادل للذین اجکلکیا کسان کفرو چې کافراندې فل باطلې په سبب د باطل بل باطلې په سبب د باطلې باطل عقیدې او د باطل عمل داغه په سبب باندې جګړه کی او هغه له طرفداری کین لیدو حزو د دې لپاره چې ختم کی به له حقا په دې سره په باطل سره حق ختمي نشي ختمې دي واتخذو آدین ولدي آیات آیاتو زمآ وما او عذاب او انذرو چې دې یارو لشي هوزو عطه کو باندې دې عذاب او آیاتو هغه ټکو باندې نشي یا وما او هغه سانه چې کافراندی چې کافراندی زموږ کتاب پټوک بند نه شي یا آیاتنا او یا عذاب هغه باندې یرل شي چې د الله اعظم دا نو یې کې د ټوکيو کې کی راول کنا کم نه را نه کوي و الزجر ورکی زور نه ورکی پیراز د قران ومن ازلم او سوګي ظالم مين من دعانا ذکره چ بیان چھ دتا بہ آیات ربیہ خپل فارضانا پس مخواڑی دا غینا ونسیا اویر کی دے ما آکسو او کوفریات شرکیات قدمت یی لا سنر بیا ہر سا ان ہابش کمنگا جانہ گرزول دی علا قلوبہم و اکن تن پر دی ایقحو د په دې لغه وفی نه او فی اذانهم اپا غن دی کې وقرا درنواله دی دا الله کتاب ته غن دی دا الله کتاب تناز او ان تدعوهم اکثر ترابل دی لله هدا فیدی خپلتا فلن يهتدو نراتن کې دی ای زندګ وخت ابدا اس کلا وراتنه نشکول راځينا څه مطلب فلن يهتدو پس رتلن شکاله پوجود بنده ازنده غا وقت که ابدا اسکلا چه دیو تاواز که وراغوالی را بلی نو پوجود بند رتلشی پا بدن رتلشی وراب بکل قفورو آرستا بخون که ریز الرحمه خوانده میرو بانه دی لویو آخزو هم کچری نولی دی بما ما پاوسو و فا آن عمل بانده کسبو چه دی لا عجل لهم العذاب نو پتلوار به ور کلو دي تاذاب کچر الله فورن مجرم نیوله نو الاوی ما بداتول نیولو عذاب می ور کلو ونا فورن الله گرفت نه کئ بلکی مولت تور کئ بل لا هم بل کردیره دوا دی ره دی بونم می مندونی سیواد جهنم نا ما او الا داغ جهنم دا بداخلی گی وبل سور لسیوا داغینا نشتا و تلکل او دا کلی احلکناو حلاکل دی منگ دی لما زلمو ار کلاچ شرک اوکا و جهن ناکر زول دی منگا لی محلکی هم دا پا دا حلاکت دا دی موقع دا وقت مقرر وقت دی لی مقرر دی او وقت اجل بانی با دی لازابو اغرازی مرگ بولر از و اس قال موسا اپکم وقی چوئی موسیٰ علیہ السلام لی فتاو شاگرد فلتا لا عبرہو ہمیشہ بے مزو حت تا آتر دی پوری اب لغا چورسی گما مجمع البحرینی اغزی رجمی دریابونتا او امزی آئی عبروانی ما حق و باڑی رزمانا دیزے کی امام بخاري رحمت الله علیہ حدیث نقل کی او اغا دا دا عبدالله امن جبیر رضیلان ہو چا اغا دا حضرت عبدالله امن عباس رضیلان ہونا تا پوست کلو چرا غا یهودی بکالی او چې دا خو اغا موسیٰ علیہ السلام نو چې د بنی سریلی پیغمبر دا خو بلو عبدالله امن عباس رضیلان ہو تو فرمیل و دا دروغ جند دی د دروغی ما د ابی ابن کابر زلان او ریدل او ما تاسو دا غنه کړو چې دا غه د بن اسرایل موسی علی السلام هغه او دا غه پیغمبر موسی علی السلام نه موسی علی السلام یو پیره تغییرو کو او ډیر خو بیان یو کو چا د تا پوسو که چی ارم داسه سوغشته دی ستنه ها داسه خمو قربری نه غوینه نشته الله بغه ناراضه شو بغه خفه شو چې تاول داوی پدې وجہ حالان کې هغه پیغمبر موسی علی السلام شریعت ولنه و ورکړل د دیو جنا خبره سیوا لیکن الله په ناراضگی ښکارا کړه چې تا نه دانو پکار نو الله ورته چې ستاسو پاسه پوښتېبل او پیغمبر زما زمابنده دی خضر علی السلام دی او مجمع البحرین کې التکیوسی التبزیو دا غنه به علم کوي نو موسی علی السلام alternator شدی واکه کی د ایتونو کی هغه ته اشاره کوي خو یو روایت بلشته چې امام راضی روح المعانی هغه دیواله فرمایي چې موسی علی السلام یو روزه علان تاسو کو سوال کو چیا الله ماده قاضیانو کې کم قاضي خو خدای او علماء کې ماده تا تا کم عالم خو خدای وی الله ورته وی چې قاضیانو کې ما هغه قاضي به تر هغه ردی چې هغه پهې او فیصلې کوي او د انصاف نکاره کوي د انصاف نکاره لې نظام هغه قاضي اخر شه مخکوي وی علماء کی وی علماء کی آن عالم جہال مو کی پوهه حاصل کی او بیا چ سمرایل میں کړي نه پاغه د عمل کوشش کی پاغه باندي عمل کړي وی موسی علی السلام چې الله داس اشتر سوکو وی الله وتوی او وی سوګ دی وی زمابنده دی خضر علیہ السلام وی دا کم زه لري وی پلاني زه کی نو موسی یا الله زدعنا علم ذکوما زدغه نن زن پوی کوم نو الله ورته حکم وکړ چلر شا ا مجمع البحرین کې اغه دې التبه اغه تو وینی دم بهتر دې اغه ور دې ندې ایتونو کې هغه ته اشاره چکم دې نه کین ویس قال موسی پکم وختے موسی علیہ السلام لفتحو شاگر خپلتا لابرهو همیشه و ما حتا تردی پوری اب لوګه چور رسیدم مجمع البهنینی زیره جمع کې دوه غذر یا بنو تا چې دواړه کم ذکر یو دشی او امزیایا یا نه ما حقبا دهر زمانہ نزان سره یو شان السلام شاگر چې کم نه واغستو به سر کاله بغا چ د دوړه م مجموعه بین دو د دغې ته شو حته هم معده د دواړو دکه مثال اسلام وي ځان سره ما وغ ته کې او چې کم ک تووب کوو دا قځ کې به خیزر اسلامي ما ته بایدې توکی شاګر سروه روانو او داغ نه شو. زکه یوځي کې دي آرام کو نو چې کوم دې مې ټوک کنو یو شال السلام موسی السلام آرام کو یو شال السلام بيدارو ناغه ور سره خو په تاسوم خچيب پاسي وت به وي نه دغېر شو روان شو دوال بیا فتح جزاء پسینه ولا سبلاو لار خپل په بحر په دریا په کیسره باب پتلو سره فلمه جاوزا نوار کلا چه دواړه تل دوارا قال اوی موسیٰ علیہ السلام لفتاو شاگر خفلتا آتینا قداعنا راکا مانگتا سبانا ریز من راکا آقا مئی راوالا لقد لقینا یقینا جو دے شوید من سرامین سفرنا دا سفرد من نا حازا چه دارینا سبا مشقد تخلیب میلوشو شو دیرو لگیدو قال اوی موسیٰ علیہ السلام ارعیتا خبرشتو از اوینا کل چهرام کم الیس وخرتی پکا کده گٹی فینی نسیت الحوتا بیشک یرشو مئی زمان و ما انسانی ہو او ندیر کلی دام ایما الا شیطان و مگر شیطان ان اذکرهو دی عدول داغین شیطان بس زغافل کم زمان یرشو و تخزاوینی ولی تبيل اول القلاف البحر فدرياب كي عجبا ناشنا روان شو باغا قدمون صلى السلام دوان روان دي واپس چکم نه راضي قال ويمو صلى السلام زلكدا ماغذه کن نه نبغي چ منلټو فرتد دع واپس شو على اثر هما وقدمون خل باندی قصص برابر فوجد عبدا فَسِيمُنْتَ بَنَدَا مِنْ عِبَادِنَا ذَبَنْدِگان زَمَنْګنا آتَينا هو چورکلوم هغه ترحمت النبوت رحمت او معنا د نبوت چکم نه راځ من عندنا د خپل طرفنا وعلمناه آخوله مون هغه ته ملدُننا د خپل طرفنا او علم ابويا من اغلا ابويا ورکلوا حالله له د ته مساالله سلام محل اته به کا آیا تا مستتهاع ان پهې خبرهبانندې تواللیمانې چښماتته مما د اغسه او لمته چې درکی ش تاته تا دا پویا تو ماته معلومات را کوئ قاله خضرر ل سلام ان نه لن تستويها چېطاق ب نه لري معيا مع سره سبرا د س سبر کولو. وکیف تصبرون څنګه صبر بوکو ته الا ما پاس ولم تحید چتنی تاګرنی اچول به پاګي باندې خبره د خبردارای تا ته پته ني ازبدا سیو کاروکم چې ستا زهر خلاف وي لته با طاقتون للیش نو موسی علی السلام وتوی وقالم موسی او موسی علی السلام ستجدنې زردي چوبو ما ان شاء الله کر زاید الله صابرن صبر ناک ولا آسی اخلاف پنوکم الکاسته امره په یو کار کې خضر علیہ السلام او بعضوی دا فرشتو و دا ولی لیکن جمهور وج دا پیغمبرو خضر علیہ السلام پیغمبر او اوه تکوینی د تشیو او موسی علی السلام ته واحد تشریع شی یو پیغمبرو ولینو زکاه پیغمبر زکاو چې پیغمبر وره الګید د ونې بس ذکر کړي نه پیغمبر د پیغمبر نه ذکر کول شي زکاه الله موسی علی السلام هغه تولګا چې تلر شه اذما بندا خضر السلام دې دغه په اړه ذکر کړی اه خضر نمی زکاو چې کم زیبا آغا گرزی دا آغا گر دے بشینو حضر زکا ورطدان هنم دا آغاو باقی خضر علیہ السلامو آغا وفات تی سورت علی امران کی پاقی خبر چه کم دے نشیعووا <coughs> پدی وجبان دی بازی پاکی ہوئی جوان دی ری را جوان دی ری حالان کی کتابون پاقی با نگواری زاد المصیر ابن جوزی آ په دې ګواه لري چې خضر علیہ السلام وفات ته تفسیری ماوردی هغه وی خضر علیہ السلام وفات ته بحر موهید ابو هیان اندلوسی په دې ګواه لري چې خضر علیہ السلام وفات ته البدایه والنهایه ابن کثیر اتم جیل په دې دی چې خضر علیہ السلام هغه وفات ته دارک نور تفاسیر ګڼشتره هوي مظ س عام ف تباتني په ک چته زما تادار اوړ په تس النی نه تاپمه کوو زه انشيین پهباره د اوسی کې حتا تردي پورې اوهدي ساچ کمال ل کا تاته مننو داغې نه ذیکرا بایان ف پهله قا حتا تردي پورې ظهې به کل ی شو شو في سفې په شت کې تیر کر خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام وکشته تیر کرا قال موسی علیہ السلام اخرقطا آیات تیر کرا لتخلق عدد دیر پارچ هرکی اهلها خلق ددی وتعجب مننه کیشته تیر کرا سوکه خلق هرکه خلق در یا توه گزاره تائقن ان تارث لو شيء و یو کار لیسر قال وی خضر علیہ السلام علم اقل انکا لن ما نوویلې ان نهک بشکته لن تستیا چریطاق نهشه لر للی ما یاما سره سه د س کولو قالی موساله سلام لا تو خزې منېما بما پاغو نسی تو چیر شو زما ولاتو هقنی موردو معبانندې من مرري د کارپل نه او سره تکلیف فان پهله قا په سران شدړه ح تردي پورې اظلهقییا قال지요 دیشدا دواړه غلامان یو لک سره فقط لو نقتل کاغل را خزر الله سلام قال موسی عليه السلام قتلته ايته واجو نفسن يو نفس زكيه تن بي نفس زكيهن سجرم لقد جيت ايقنا تنت رات لوکرو شان نكرا سره نو وی دا ماسومو خزر علیہ السلامو دا لگ نه واجو نو ماسومو نو چو ماسومو سوال لا تا نوولو واجو پلارکی کی او بیا پیغمبر در آلگی نا قدی ماسومو جنی سوال نه پیدا کی نو بازو وی چه دا حربی کافرو ماسومو خو کافرو نو سوال بیا پیدا چه کافر ما دا غی ماسوم نو no, قبل العمل ول اغله تداور کولیش اخلا مکلف نه دی بالغ نه دی او معصوم نه ده. دی ده دهما کافران ده معصومان او جل داخم گنا دلوی او جرم دی فدی وج بنده دا بالغ او دا کو. او اخضر اسلام الله خبر کړه پون چه دین امر پر اداه پارا نه در دا دا دی نبالغ بالغ وجلو دی او دی غلامن اطلاق په معصوم نه کېږي او په بالغبان نه کېږي بالغ به نه کېږي لکه ظما ان سالبر زلاان او چ راغلو نهبيلی اصللا ته سلام بیان کوو مک کې اوته خپل تر چې کم نهله وشتو او د دغهې میله ې نه داغ ترته ول اوواز وکړل زماده خيمه بيقدرونه کي كني کنی بدل نه لئي او عباس کڼن بعد دا راغله دي ایمان راول دی او نبي عليه صلوات والسلام ته ما پيجنوي نا بيزا غ زمام ابن سالبه ها چې ما خيمه ته ولار وې فاکه ابو دا تر وشتلې ما وينم مولا نو اغه اغه ولام نو اغه نبي عليه صلوات یا غلام ابن عبد المطلیب یا غلام اے غلام این وسیادہ عبد المطلیب ناکو غلام نبی صلی اللہ علیہ السلام در ذکوی بالغ در پیغمبر یا نبی صلی اللہ علیہ السلام پشپد میرا چی تلو او مسا علیہ السلام سر ملاقات شو واپس راتنو مسا علیہ السلام جلل جبریل امین وطویر ما کیکا تاس جوړی لی جاړی و اب کېلی حاضل غلام د دین نو جوان د ووجې د دجاړم چېد به خللوکو تا بیان او تقلونه کې او خلک به تکلیفونه ورکي اب کې ل حاضله غلام ځ جاړههدي غلام د ووجنه پې غمبر غلام اطلاق بالغ ب کې ځ کوي حد تا ظله غلامن فقط لو قالله قتل ته نافن لقد جئت شئنكرا یقینن تر اطلو کلو پا کار ناشنا سرا قال وی حضره سلام علم اقول لک ايمان وی لتا تا انک عبشک تا لن تستطيع چری تا قن شلرلئی ما یما سرا صبر د صبر کولو تادخم وی لو چې ته صبر نش کولې او زما خلاف پکې قال وی سلام انسان تو کچر تپوز موکستانا انشین پا باردی اسیسکی بادها پزدین فلا تصاحب نی پس مامل گری کوا مادا زانسرا قد بلغتا پتا سرور سیدتا تامل لدنی طرف زمانا عزر حزر تا تا تکلیپو رسید لدی عزر و زمار طرف نار سید لدی پا دیوجه مادا زانسرا دیان ممل گری کوا فانتو لقا پسروان شداد وارا حتا تر دې pore ای ذاتایا کلچرال دا لا علی اهلی اهلا کر یتی خوندان د خاریتا استت اما له خوراغ او خد دې دیوالو اهله دخل کو دو سیدن کونا فابو انکار کاری ای سہی فہم ادم المستعار دې دی دیوالو نا فوجد فیها دې منتال تکې جدار دیوال یریدو اراده پر لا یا یریدو نذیو این قزا کی پروبدی فاقمه نبرابر کا دیوال یریدو په معنا یکادو نذیو نز دیوا عین قزا ته پریبوسي فقامو نني غه ديوال اغه اونړو برابر کړ قالو اي محمد السلام لو شيطان کچ رستا قه خوي لتخست با باقست عليه په دي باندې دی اجرا مزدوري تم مزدوري غستو محمد السلام ته وي رب یې ته پوښکو اودا دکي اي زهي زیافت د د آوسته تام ام دوالهیکل کوي دي نو مبت وټیک خو کور د مل کې که چر غې خیر دی هغې سورک نو خیر دی سپاق شي نه داسو نه دي او ناکار نه دي نو قران کریم دا ادوال فاز راول دی استتام ایمرا ول دی ای زوی فہمات کمنه د ایمرا ول حالان کې فقها دوال چکمنه اغي ناجز ګنللی کلا کلا فقها وی وکور زیافتو فی بیت المید کلا دغیادی کلی وکور ح استتام فی بیت المید کلا دا ذکر کی استدام او زیافت کې صرف دم ور فرق دی چې استدام رازی ازینه د سائل طرف ته نسبت کی سائل طرف ته نسبت کیږي او زیافت چې کم دی نه د مسؤل دی طرف نه وي میزبانی د کور والو د اغیر طرف نه وي نه غخت وی او کاغه غخت خو وی په دغه ایامه کې د مړي په کور کې خوراک او اسکا کول اراستل دا چکم نه نارواري فقها کله يورن په یو شکل ذکر کي کله په بل شکل باندې جلال الدين سي رحمه الله عليه اغم ذکر کړ لري الاشباح والنزائر کي چې استتام او زیافت چکم نه د يو شعر ه فقها کله په يو دغه کله له ذکر کي کله په بل کې دانه چگنه خيرات من نه او ضيافت نه لري مننه خيرات او ضيافت او دل جکم دینه من دی دارنګ بازه د دا خزرل السلام لکم وخت تیر شو د خزرل السلام بارکه چې بیاغه ته علم لدنی وو اغلی علم لدنی چې کمنه ور کړشه او علمناهم المدنا علم حالانکه علم لدنی دانش ترې امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ داو کتابه التفرقه بین الاسلام و الزندقه دا او کتاب دی هغه کې هغه کلی کې څوک د علم لدنی کایلی کا چې مالای علم لدنی را کړشه وری نه د سلو کافرانو د وجل نه د وجل به تر دی د سلو کافرانو د وجل نه د دا سلو چې کم نه وجل به تر دی زکه صفاعت خوې ته ټوله چکه من دا غي دا وې کړل اې له دنيا سماناله وی ای پلان سره اې له دی نوخه زر السلام موسی عليه السلام ته قال هاذا دا فراقو جدائی دا بيني پمن زما کې و بينك بینک و بينك او پمن ستا کې زما او ستا جدائی رااله خو ورته وې ساونا به زر دے چ خبر ب کمتا بہ تاویل ما و مطلب دا غسو لم تستطیع لم تستطیع شتا تا کرنے لارارے صبر اد صبر کولو نو ستو زہت کی چ کارون ما کڑ دی ول می کڑ دی اول اما سفینتو ہر ج کیشتے وا فکانت نواغ علی مساکینا د پارا دے مسکینانو یا مالونا که مزدور بے کولا فی البحر ای پدر یاب که مزدور بے پاقی بان کولا فا عردتو نمائی رادوکا انا ایبا هاد خراب والداغی وکانوارا او او او رستراغینا ملکن یو بادشا یا خوزو چینوالبے کل سفینتن هر یو کشتے کلام کی حضب بے کل سحیحتن سفینتن هر یو روغہ غصبه اپا زور باندی بزوربان کیشته بینی ولا لسنه ده, ده دوا واجونا یا وجدا وا چبا چابنی ولا کیشته نس بیګر و بی پی اچو چدا فلانه کارو کشا و مخ کشه وسم داسی حالا وی دا کار را دی خو کشا مخ کشه نه باغل مزدوری ور کی نه بدغه ور کی د کار به نا ورو وختم دغه چلو نيو تا او شي بيګاري یا ایا دا وا به مواجه چې ټیکس با چا غاسو ټیکس با باچا مخړ کړو هغه با غاسو حالانکه ټیکس ورکول هم مسلمان باندې ټیکس لکول د نشته دا د یالو جنم دی یالو ګناره دیروله گیلی مسلمانان بانه ٹکس مکررکی او ده ٹکسا ده ایمه سرقسی مصنب ده مبسود آغای اندوستان که آغا زمانه کم ده ده گو اندوستان هر جکه دا ٹکسا ده مکرر رو ده آغا زمانه و بادشاہ ٹکس مقرر ک په قوم مر عید بندی اغیه خلاف آواز پورتکو آواز او ناره اولا گوله دا ظلم ده او دا زیاده ایری بادشاہ اولا گیدو او یو اوچ کوی تیو غردو لوی عالم مبسود دیس جلده که اغیه چی کم ننو لیکل دی اغیه کوی تیو غردو او کوی کی پروتو شاگردان مطلب دا کوی په غاړه باندې بناستو او هغه په دا کوی نه आवाज کوو او دی به بر لیکل چکمنه نه کوو املا به لیکلا دا دیر جلد مبسوط چکمنه په دې طریقې سره اغلی اگلی کولو خدای بادشاہ خلاف نارا आवाज پورت کولو چې دا ټک ظلم دی دا زیاته دی درعیت سره کله چې بادشاہ غلط کارو کی نراعیت له پکاري او چکم دا قوم مشرانی مشرانی جوکڑی اغیل پکاری چه دا اغیل مخنیوی ہوگی چه دا شی غلط تی قوم ته تکلیف دی او دا راییت سر زیاده ری دا دی مخنیوی پکار دی دانری پکارو چنن ترال استا اختیار دی او تال مشیری در کرشوا او حکومت او اقتدار غلط اقدام کرده او تر اغیل خلاف نه چې نکه چه سبال و بیامال خلقود نرکه یا مار خپل عہدین حکومت لری کی اقتدار و ملي لری کی نه حق باندې خپل چکمنه کی خودنی پکار بلکې دا داخله مشران غرزولی کی د اعظم مشران دی او کزمنګه سه خبر راشه منغه لبه بره پاس کوي نه چکه تکلیف داش راشی نه پکار غیل دای چ حکومت تا خبر ورس نه نه چې پغه ون خبره را کاګو راعیت ته اگر تړکی ار هر قسم تکلیف ایږي پدیو جواب دی نزه قدیجه کې ورتوي اما سفینتو هر چې کیشته وافکانت نو عغال مساکینا د فقار د مسکینانو یاملون اچ مزدور به کوله په بحرې په دریاب کې او کېشته د مزدور شهره دارنګ نور خ... سو اده مزدورې وي یو پیرا ها مولانا شیخ القرآن مولانا غلون خيب سته یو سره راغی و یه را زا می دی نپاقی زکات کیگی ورکم ولا نورتای غریبانان دی بیاو و یه زورکا ولا و یه لڑا بلا را زی او و ما تایی چه خورایون مالدار دی زکات پینو کیگی و ما اگه اگه نتا پوسو کمی اگه چی و یه بلا را زی راگه اگه سره نوی ما اسی تزان پوکو چرا تا ما نه غرض یو ته پوس کړه وسېره چې ستا پوس تا کړه بیمار ته داول چې زما خو روي نه دینه فقیر زکات کېږي ورکه ما ها ها ها مې مه سره څنګه غري ویاره څه خوشته نه خو کور خپل دی او جدادې مشته یو زور غوند ټرکه لري نه او یو خبر ورکړي له کډری بل سچاره یې یو یومې خبر کړو ایو زور کن تا ٹرکی رئی و ایماؤ خان دلیمی چاقا مالدار بلی سنگ گئی دا اولا غریبانان دی چا زور ٹرک وار کار دای لاشتی دا مزدوری چې کئی غریبانان خلق کئی ام مزدوری خشیره اندیر دا خپل لاسو سو گٹی اخری دا دیر بهتر دی نبی علیہ السلام تا صحابی رازی اولا سکلکو مزدوری کولا نبی صلی الله علیه و سلم ته داولی په دې کار کوم مزدوری کوم نبی صلی الله علیه کم سلم نه چکه کنه خوشاله دا رنګې د دې دړي مندرسه رزمون د شهادت او داغه یو مهمه د ډیر زبردست سرهری کارجنم ډیر زیات او خوم ډیر زیات اته مونټوی وال تک شورا وا سبای ناری سره خبره کول ناستو تاسو ډیر اځه کالو خان چور د بیا زمونږ د شیخ القرآن مولانا حافظ ولسی سي دغه سیاسو خبرې مونږ ته وکړي چې ما سره اقوری ته ما سره یو ځای وو پا کوړي کې مالیدلو تاسو ته پوښتنه مې کړې مال جوابونه لا کړو وې زوته حیران په دیو مچې کله درس شو کتابونه به ویل شند ملګری بو تراغون شو هغه به بیا کتابونو یې پلون دوس ترغو زه د هغه متاثر شوم <تصفيق> آخه برا کولا می آقا به چیزا یا پیران شیخ القرآن د پنج پیر آقا را تو نما آتیج دلتراشنی ما آتیج خد در زمه ویزه دکان که ناسم در گلو دکان د وسم با دست خوارکه خو خو مزدوری والا ری چه محتمیم در مندر سیره آو دکان در گلو ری مزدوری پا گی وې دې کې شیل موټره هغه کې راغې داسې زور غنټه موټره شین وې هغه کې شیخ راغې و چې سنگ راغنو ما ته گاونیانم دکانداران ویلو چې دا تاسو شیخ سنگ دې ماجرایي بدلته وې زه دکان نو وته ما دکان کې پکور سه کې نه و په دکاندارانو ګردیم چې دا تاسو کوم شیخ ما ته دغه کو نه غو مارا وسته دراغله وې یو یو بره تا مصافحه لاس پر سره مل و او خوشاله ویزه چې څنګه عالم نه دا غړوه غدغه کې لاس داسې شیخ ورکل د پګړو پا د پاسه داسې لاس وی خان ویزه ویزه دی غون ویزه پوش ویزه پریبانې پوشما چې شیخ په دې باندې خوشاليږي چې ځمغ یوملګری او هغه ځان لمزدوریم کوي ځان له کاروباروم کې بلخادر سره کی د قران درس تدریس کین داډې راخره نه ما چې نیما یې چې سترګې انا رڼاوي خوشاله ده خان دې دغونته یې هغه غړو د پاسه داسې لاس نزکا یا معلون فی مزدرو به کولا په دریاب کی لگیاب ځان ذنب اکار کو فارت تو ارادا و کرما انعی باها لخراب والد آغی و کان وراء اهم او رستراغینا ملک و بادشا یا خوزو چین ولب اے کل سفینتن هر یو کشتے غصبا پزورا و امال غلامو او سا قدوی مخبر چی غلامیو آغا کسی وجلو ندامیو لکلو واما الغلام احرجوا غلام فكانا دوغا ابواه مرطلع داغ مؤمنين مؤمنا فهشينا نو, نو يريد منغا يا معلوم ک منغا ان ير هي قوما چ گمراه بکی دام مرطلع طغيانن پس سر کشے د کفر فاردنا اراده او ک منغا ای عبد و اقرب رحما ادرنزدے پشفقت کے دین منناک بہ اڈر خبی و دریم خبرہ و امل جدارو ہر جو وال و کان و غالق غلامین دپاردی تیمانانو دپار دول کان و تیمنی چی تیمانانو فل مدینت فقار کے و کان تا تو اول اندر اگین کنزن خزانہ لہما دپار دے دوالو و کان او مرا پلار د دې دواله صالحانیکان اندازه کی وی وګوره کنا وکانا به ما صالحا او په عدد د دې دواله صالحانیک وی وسیله ثابت شو وسیله ثابت وګوره پلاوی چ کم دیننه کو نوای نه کنا پلار نه کو نداغب عمل بیغستو د صالحان نیک مطلب داده چې د پلار اعتمار د الله په ذات باندې چې دا, دا خزانه دم او زمار د اولاد په کار برآځي او الله برده حفاظت وکي نو پلار نیک چکمونو دازه کول ته وایي جوابو ما سوال خپل اړ نیکو زکه د الله په ذاته اعتماد کوي چې دا خزانه به دا الله رضي حفاظت کې دا بردي په کار راځي او کچره فدی باندشي نو سوره تحریم غوري دا تشتمي یا کم درشي می سپاره اتشتی میسی پاری اخیره سورت ہو سورت تحریمو گو رای لسم آیت زرب اللہ مسلا للذین کفم کفرو امراتنوهین ومراتلوت کانتا تحت عبدینی من عبادنا صالحینی فخانتا هما فلم یغنی عنهما من اللہ شیعا دادی سوی کانتا تاه تا عبدین من عبادنا الصالحین او دا د્વાळा زمنګ د بندگان او په نکاکه صالحین چه نکانو فخانتاهما نو دوکه او قاعده د્વાلو سارا فلم یغنیان انهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین دځهوم انې کو سفیده و د ورګه اللوینا دازی که وکان ابوهما صالحا وپلاد ده دوال نیک انه دا اللہ پزات اعتماد کرو فاراد ربو کا پسرادو کا رفستا این ابلغا چو برسی کې دا دوالا شد دوما بلوغت خپلتا ویست تخرجا آرو باسی کنزو ما دا خزان اخپلا رحمتم میر ربک دا رحمتو ترفا دا رفستانا اس خضر الاسلام وی موسا الاسلام تا چدا کارونه غره ما خپل اختیار نه دی و وا ما فعلته انر کړي ما دا کارونه عم امري خپل لای باندې ان ما ته الله وحي کړو ذالک دا تاویل ما مطلب دا اس ولم تصطیع چتا تا کتن لاره اونلار علیه پاغی صبره ده صبر کولو وسا دیږي کې وا کیا پنه فدل می غیبا د ذل قرنین نه نقل کړي و اسالو نکا تاسو کی عن زل و باراده زل قرنین دو تیر شي ودی یو زل او اسکندری او دويم چې کوم نن ممدونو ممدونی ممدونا دا علاقه پر روم کې دی دې د آغاز اوسېدون کې او اعداد ابراهيم عليه السلام سارا یو چې کوم نن او ثواب نا دا آغا زل کرنین چې کم دنیا دیگی قرآن دیزی که تذکران دا آغا کئی بل زل کرنین چه ونو آغا نو سید آو مشرکو آو دا مسلمانو و ممنو ولی اللہ پاولی اکرامو کئو نا دا قرآن دا تذکر کئی قول پیغمبر ساعت لو زلی چوبا کم علیکم تاستا منو دا آغا نذکران سه بیان دکا تپوز کرو هاو مشركين يهودو پلمسا جزء القرنين سوكو انا بشك منغا مکننا طاقت ورکلو له اغطا في الارضي فضماكي وعاتا اناو ورکلو منغا اغطا من كل شئين ده هر يوسيز ناسا بباسامان او پدي اترو كده اسلامي حکومتو اغشرایت چه کمننا ذكر كي یاو دارة چه بعد شعب مضبوط وي لك دي جوي انا مکننا له في الارض منغ طاقت ورکلو اغطا نبا چا و مضبوطی کلاغ بې ډرپک بنای دیم و اعاتینا او ورکون متا من, من کل شاین د اریوسینا سبب سامان نه حکومت وقسربا د خپل زمانه اریوسی چ کمندنه موجوده وسیل اوزر بوسری فدبا دروای غستو سبب سامان حتا تر دې پوري ایجاب لگا کله چ رسید مغرب الشمس ذرا بريوته دنوارتا وجدها ويمنتهتت كي تقربو چه بريوته في عينين حمياتين ويجنا ميل دارا كي ووجد عندها ويمنته فقا كي داغي قام يا قوم قلنا ويمن جا يا ذل اي ذل القرنين امان تو ازبا سزاور كي ديتا و امان تتخذ فيهم يا ابو جوڑے حسنا نكان خلق سمت لب حكومه داغه فرض بدایي چې اقم او زار وسيل أغسرې بي ځای بينه خراب وي بي بین بينه لگي بلکه بورې کار وراولي چې کله ضرورت راغې نو په أغزه باندې به لگي اسی بي بین بينه لگي قالا اويزل قرنین اما من ظلم ما فراسو کو چې ظلم وکي وسو فنه عذبو زر چې زاور کو أغدا سم ما بیا واپس کې ګیله رب به رقلتا و یعذبوهو نا عذاب ورکی اللہ غطا عذابا نکرا عذاب ناشنا دارنگی بل اصول دو اسلامی حکومت کلج یو قوم باقی شی نا غیل بس اداور که باقیان من پریزی اغفر سیده غطا بیراولی کلج ده اسلامی حکومت نا بغاوت چکم نن یو قومو کی یو حتا یو حصد ملکو کی و اما من حراسو کو آمنا چیقینو کو عمل صالحان اعمال کو نے قافلہ دا غد پارا جزاءن الحسنہ بدل رگستا وسنقولو اذكر جو بوای من قالہ اگتا من امرنا ذکر قلنا یسر اس انتیا سمات لب کہ نراعیت با اس حکومتو تنگینا تنگی بینہ کہ بیدايه تپسونه پہ لگی او نرخونا اگدا کچ نسوی نراعیت او قوم اگ با تنگینم ثم اتبعا بې راغستو سبب آسمان حتا تر دې پورې بلغا کله چې راشي د مطلب شمسي زيره خطو د نور ته وجده وي مونته تکې تدلوا چې خوت نور علا قامن په یقوم باندې لم نجعل له چې نو قرذ لم اغيل را من دونها ستره د نور نه پردا پردا جامي دانډو نو اریس انتظام نو داسې کذالک داسه من کمالو وقد اهدنا ايقنا غير واچول منګه بماداسنه لدې هیڅ د سره خبره د خبرداري د اسلامي حکومتونو د هغه په یوه ده دغه چې طریقه د صنعت د برعيت تخې ټریننګ بوته ورکې لکه سمجه زال قرنن اریتا طریقه جامو او جولل چې کم دینه و خوله ثم بعد بیره واغسته سبب سامان سم مطلب حکومت وقته اگه با یوزه بانه فوجنی کله کلچه بلزه که ضرور تراغه نسامان براوالی او بلزه تبرش چه کم زی ضرورتی علتو کی باقی وی حتا تا دی پوریزا بلغا کلچه رسیده بین سدینی سد میند سکو غرطا و جداوی منتو مندونی ها بخواک داغی قوم آیا قوم لایکا دونا نزدینو دی یبقاونا چه پیدلوی قولا پوینا داغبانده داس یو زیته ل چغې د یو بل په خبربانند نه پودل او مخکې تیر شو چې د پریتو د نور ته یا د ختو د نور زیای ته دا نه چې نو دغه پریوتو یا دغه د نوور راخواو بلکې داغه زیایته چې لر نهتاب کې بعد دغ کې د غیر شاتن نور پریوت لکه من وای د غر شاتن نور پریوتو یا د غ شان راوتو دا نه دغه ځ کېه ډیرر وورستري او یا یو ډډو کې او هغه ځکه انور پرयूजنه توګندې وبو دین د ډندوقي کې د انور کا تللو په دې فارسکو کنه دا قال ویږي یازل قرنینه یزل قرنینه ان یاجوجا بهشکه یاجوج و ماجوجا ماجو مفسدون فسات كون کې دی فلاردې پزما کې فهل نجعل لك بس او بغرزه مونږ ستاره پا را هر جنم مزدوري یا آیا نګرزه مونږ ستاره پا را علا ان په دې خبره دا جالا چې دا وګرځي بین نا په من زمن کې او بینه او په من دي دا پر پردا یو دیوال زمن غار دی مینس کې یو پردا چې وګرځي دا سوخ یاجو ماجو جو روح المانه دی بار کې وي اولی اولاد من یافث دا د و قبیله دی چې د یافث په کې دی یافث ابن نوح بنو حار السلام ذ یو یو یا پسو یا دا یاجو جماعه جو او یاجو جماعه جو خلق ته نه برسه جوړ کړی ویدا داسه دی داسه زون لري چې دیرش په سملی نو یو غواک دوه مره لوي چې ازان ته تلای کی, کی. نو یاقبل غواک ویابلسند یا پدان نواږي دا وی یاجو جماعه جو دي او دا کله وی او کله دا داسري هیڅ شي نشته دا یاجوج ماجوجا دا غچین دا خلک چې کوم نه دا یادای دا بر اخلاص ویټنام دا چین والا روس والا دا په قیامت نه ځ دینه زله کده ماشومې ګوډه سره خارش او بل کل دنیا انتها دغه ته په خلک رسیدلی زیات په ایماش مېږي وای او سم هغه زیات چې ویره تنگ دی ڈا رو رو قیامت نشانا نجدی کی گی نا قیامت تی آخر کی بدی راخلاشی پا دی خلقو بانده آو باز گورو چه مسلمانان کم زیر چه منگی ختمو دا د دو کفر یو انتہا آقی تبا رسید دی ریاجو جو ماجو جو دا دا خلق دی چه دا خلق پا دا اولاد کې دي یافس پا اولاد کی دی نا آقیو وی تمنگ لردین پناہ نراکی جکہ دی براتلہ و حملے بے کولی ماما کنیا چتا کترای کړه ما تا پی پاکې ربي رب زم ما خیر غره د فاعینونی پس امدادو که زم ما بقوه پمټو سره اجعلوا بغرزوم بینکم پمې استاجو کې و بینه ا پمې نه کې رد ما دیوال ستا سر دی مې سکې دیوال بغرزوم آتونی رولې ما تا صبر الحديد پاله د وسپنو لې زم ما ملګرتیاو کې زم ما امدادو کې زم تاونو تعاونو کې ځمه مطلب بادشاہ ته اختیار شته چې درعیت په مال کې تصرف وکړي که کل زړه ملک تراغې فوج ته به چې وخت کسان په کار د دشمن سره جګې وکړي یا مال په کار د خزانه کې مال نشته نو درعیت نه اغستې شي ځکه بادشاہ درعیت په مال کې تصرف او اغکول شي اختیار لرول شي د دې او حضرت عثمان رضی الله عنه دا غا مال دولت ورکل وی ناغت تصرف اختیار هغه و درعیت په مال کې چکم دی هغه ورته و د دیوژنه زل قرنین وي زمایم دادو کې زمام ولګرتیاو کوي 파ډرولای چې زمام سپګال دی هغه ورلې چې دیوال دل لوامه اته ني ما تاسو برل حدیث پاله د وسپنو حتا تر دې پورې اجازه وا کلا چې برابر شو به نسیتنی منزا د اوسکو ته قالوي انفقو پوکو کې کې حتا تر دې پورې اجازه له نارا پ کلا چې ورته هغه وره کلا چې ورزید هغه وره قالوي می اتوني وروړې ما ته او پر او چتې کما علي پاغي باندې قترا تان با وروړې چې پاغي باندې تان با ورتوکو تا فما وجدی بتاقد نلری ان یزharo د شرک د خطو پاغي بندي او او تاقد من لری لو عقل رنه قبا د شریکولو بیا به شلول نشي و ساغه دیوال شته کن نشته وی هغه یوجوج ماجوجه کيسو هغه سونهو نیچاقی وران سر و ساتبای نیچلک وباط چن وی دیره بس باراشو نېبی بیا په اخلاص یې نشي سار په بیاران یا او بیا په رحمتلو اعلان کې دا څنګه دا اوس داغه دیوال چې کوم نه نشته انور شاه کشمیر رحمت الله علی خپل کتاب عقیدت الاسلام کې اولی کلیری چې دا دیوال نشته ری دا ختم شوه ری دنګ مولانا حبذر الرحمن خپل کتاب قیس القران کې تفسیر کې اګي کوم لیکلری چې دا دیوال ختم شویره دانیشتری دان دا اغا وقت سرو نزکه اللاوی تا خط منه ریپاقی در آخطو او د ری کولو قال ویزیل قرنین حازا ما حازا داغ دیر حازا رحمتون دامیر بانی دامیر ربی طرف درف زمانا فیزا جا کل چرا شی وادو ربی وادو درف زمان جالو و بگرزی غیل را دکا تو کلی و کان وادو ربی دو وادو درف زمان حق قارشتی نی او پریواز منګه هم باز در دینه یوم الدین په دارز باندې یمو جو چټیل بکی فی بازن په بازو کې انداسه تیل په یو بل کې گئی انداسه به چا پوښتوه کې ته مونږه غنزا غنځ دا جو تیل وای دا سم ا دوره بډیر شوی وانا فقہ فکه بوکړی فی سوری په شپې لکه پجمانهم پس راځو مو کو منګه دی جمعہ پر جمعہ کول سرا اسرافه اسلام با دا غوا که شپلې کې پوکېو کې او قیامت چې کمنه دا براشي هغه یو مولا بیان کاو تقریری یې کاو له تقریر کې وی چې شرا피ل علیہ السلام بس بالکل شپلې هغه خلک نیولې دا او تیار و تولال دے بس دا الله حکم د پاتره او کله شپلې کې پګون جو بس قیامت وای و یو مقتدی پاشې دو ویته خدای پاک دی ولاتو خې ورنوالې ها یی پایې ولاتو خې چرت ورنوالې کټو خې په خوږو ملک بروانه ورک پون کې ها ونه وقبه سوره فجمعناهم جمع وسراجمه کمنګدی په جما کوله سرا وعرضنا خاربكمن جا جهنم جهنم لاند کول خارب خاربكمن جهنم یوم یذین په دغ روز باندې لن کافرینا لپاره د کافرانو ارزا پخکار کی دو ساره الزینا کسان کان چوی اعینهم سترګیداری فی عذاب پردو کی ان ذکری د کتاب زمانه وکانا ودی لا یستفیون سما